Máme toho hodně na učení, ale my to nějak dáme do kostky, aby jsme to mohli zažít a nedostali průjem nebo zácpu, mentální. Tak Zmínil jsem se o tom, že vlastně tato sutra vysvětluje cestu bodhisatvy za budhovstvím a to tím nejpoetičtějším způsobem. Poetický způsob je samozřejmě vysvětlení v symbolech. To neznamená, že ty symboly máme brát jako něco, co skutečně existuje. To jsou úkazy cesty. Sice se zdají být jako něco, co je nad náš smysl pochopení. A text sám, stejně tak jako tantrický texty, obzvláště zdůraznuju, že ty čisté vize jsou nad naší schopnost pochopení, protože my se snažíme chápat tím rozlišující myšlení A to rozlišující myšlení nás vlastně odděluje od toho, co je nám vlastní a to, co je nám vlastní, to je ta podstata vědomí. Tady to navazuje na yogačáru. Yogačára je vlastně vysvětlení nic jiného, než vysvětlení praxe, budistické praxe, z hlediska poznání vědomí. A to je důležité pro všechny. I když Věříme, že matemika jako většina tibetanů, je to nejvyšší, tak vlastně dveře k poznání matamiky se též otevírají poznáním mysli, poznání vědomí. No a stejně tak veškerá budistická disciplína je vlastně poznání vědomí které nás buď osvobozuje, nebo nás uvazuje v nekonečných sériích protikladného myšlení. No a myšlení je protikladné, proto nemůže vyřešit otázku, vlastně, co skutečně jsme. Tu otázku může vyřešit srdce, protože srdce je otevření pro tu integritu, která je nad všechny protikle. No to vlastně cesta je není nic jiného než střebání. Hm? této integrity, která je nám předána srdcem a předána vírou. S Sudána potká ty velké bodhisattva, potká Samantabhadru, potká podká potká Avalokiteshváru a tak dále i jiné bodhisattva. Proč? protože v něm dozrála víra. Protože v něm dozrála víra, no tak ty bodhisattvové ho nasměrují. Protože v nás víra nedozrála, no tak nás halt bodhisattvové nenasměrují. Hm? Máme smůlu. <těk> My můžeme být v přítomnosti Borisatvu, v přítomnosti Buddhu, ale oni nás nenasměrují, protože nemáme víru v to, co oni vidí. To je přesně vysvětleno v textu. Sudána není obyčejný člověk, je člověk, ve kterém víra dozrála. Protože v něm víra dozrála. A Minulé jsme mluvili o těch aspektech víry. Ty aspekty víry nejsou odlišné od všech aspektů buddhistické praxe, které máme vysvětlené v teraváně, máme vysvětlené ve všech buddhistických tradicích. V základní cvičení musíme mít víru, aby jsme praktikovali Vydělou pozornost, když máme bdělou pozornost, můžeme mít koncentraci, když máme koncentraci, získáme moudrost, když získáme moudrost, získáme skutečnou vzdělanost, když získáme skutečnou vzdělanost, budeme ochraňovat darmo, no a tak dále. O tom jsme mluvili minule. A když ochraňujeme darmo, jsme napojeni na správnou disciplínu, na správnou síla, která nás občerstvuje a dává nám sílu. No a tím pádem se naladíme na ty předsevzetí. Hm? Teď jsme přeložili ty předsevzetí Savanta Banry. Vlastně toto, tento spis vysvětluje praxi buddhoství na základě v badra. Samantabhadra. Samantabhadra, stejně jako všichni velcí bodhisattvové, manžůšiny, avalokitešvána a tak dále, už dosáhl budovství v, v nesčetných kalpách v minulosti. Proto je světkem procesu indická filozofie vysvětluje proces kosmu, jakož to proces rozvoje a zase úpadku, vrácení se do původního stavu. Co je původní stav? Nula, práznoty. Z prázdnoty vše vystane, do prázdnoty se zase všechno vrátí a zase vystane, zase vrátí. No A my žijeme v cyklech. Ty cykly, ať jsme toho vědomí nebo nejsme, nás tvoří. A ty cykly mají na kosmickou náturu. Kde se něco vytvoří v kosmu, tam něco zaniká. Protože kosmos je tvorba, naše vědomí je též tvorba, no, tak je i místo pro díry, kde to, co se vytvoří, musí zaniknout. No a to je náš život a to je život kosmu a to je život všeho, co se může vyvíjet a může rozvíjet no a když se rozvine, no tak zaniká. No a teď, jelikož my nemáme Vizi celku, právě proto my se topíme v těch našich malých světech, ve kterých nemůžeme najít naplnění, ale přesto my v nich hledáme naplnění, protože nic jiného neznáme. Protože nic jiného neznáme, proto je ta víra tak důležitá. Kdybychom něco jiného znali, no, tak nepotřebujeme víru. Ale protože my nic jiného neznáme, proto je ta víra tak důležitá. Ta, to je prst, který nám ukáže na tu integritu. A když vidíme tu integritu, vidíme saty, vidíme bohy. To je stejné, co vypráví i Bible. Abraham se ztratil, no tak viděl anděli, no a tak mohl předat učení světců. Je to tak? Všichni jsme to četli. Musíme se první ztratit, v Zenu se říká první se musíme správně rozbít, pak se dáme správně dohromady. Pokud se správně nerozbíjeme, nedáme se správně dohromady. A to, co nás dá správně dohromady, to je, jak vidíme, to je ta víra, ta přinese nám integritu. Z hlediska buddhismu my nemůžeme správně praktikovat, to je i v teravádovým buddhismu, v dělou pozornost, Dělá pozornost je osnovována na víře. Ať už máme víru v individuální osvobození, které nemůže být kompletní, nebo máme víru v kolektivní probuzení. Protože máme víru, praktikujeme v dělou pozornost. To je ten rozdíl mezi takzvanou dneska. Všichni jsou si vědomí, že ta naše nová civilizace, materialistická civilizace, vede lidi do ústraní, je ve školství, přizpůsobuje velké problémy. Čím dál, tím víc neklidu, čím báte víc konfliktu a tak dále. Jak to řešit? Že musí se ty lidi, musí být část našeho vzdělání, koncentrace, koncentraci. Bez bdělé pozornosti koncentrace nebude. A aby jsme měli bdělou pozornost, potřebujeme víru. Ale v naší civilizace víra je něco, co pro většinu z nás je zprofanované díky církvi a tak dále, naší historii. No tak my prostě tu sílu víry těžko pochopíme, ale ta víra právě je to, v čem najdeme tu integritu. z hlediska praxe bodhisatvů, je to kolektivní integrita, z hlediska praxe arahatu, je to individuální integrita. A ta integrita nás, nám otevře oči pro co? Pro transcendentální můdost. Celá Celé Mahajánové učení je založené na Transcendentální moudrosti. Bez transcendentální moudrosti. My jsme v našem, ztracení v našem malém světě. Proto Nagarjuna učí naučí písmu Mahajány, učí, pokud nechápeme něco z transcendentální moudrosti. Nemůžeme pochopit, co jsme. Jestliže pochopíme, máme intuici o tom, co jsme, je to díky požehnání transcendentální moudrosti. Proto když recitujeme sůtoho srdce, nejprve se klaníme bohyni transcendentální moudrosti, aby jsme chápali to, že forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma, Forma je právě prázdnota. Prázdnota je právě forma. No a když to poznáme, pak bez problému můžeme přijít, že tak se mají všechny jiné věci, které náš tvorí naše počitky, naše vnímání, naše vůle, naše rozlišování. To je všechno, to tvoří naši zkušenost. No a to všechno, se děje v rámci prázdnoty. To znamená, že naše zkušenost je plná v rámci prázdnoty. Naše zkušenost se naplní v rámci prázdnoty. To je přesně, co tato sutra tvrdí, jenomže v poetické formě. Protože filozoficky my to těžko můžeme střebávat. My potřebujeme poézii, aby jsme to mohli střevávat. Tato knížka to všechno vysvětluje na základě symbolů. A ty symboly ale mají hlubokou podstatu. Mají hluboký význam. Aby jsme pochopili hluboký význam, potřebujeme symboly. Bez symbolů my logicky hluboký význam nepochopíme. Ten hluboký význam toho, co jsme, naší existence, pochopíme právě vírou, která nám umožní správnou praxi, jak jsme viděli, Víra umožní správné praxi v dělé pozornosti. Bez té v pozornosti my nenajdeme intuici k pochopení, co vlastně jsme. Takže to, co jsme, je neoddělitelné od toho, co jsou druzí. A to je duchovní svět. Jestliže se nedostaneme do toho duchovního světa, nikdy v sobě tu integritu nenajdeme. Proto toto dílo se nazývá vstup do dharmadhatu. Vstup do takovosti. Vstup do neduální prázdnoty, ve které se nacházíme, ale nejsme si toho vědomí. A my ovšem musíme se snažit, aby jsme si toho byli vědomí. Fádzang, třetí patriarch této tradice, přesvědčil císarovnu Wu, která se převrátila na buddhismus. To je v, v čínské historii. Vlastně. Výjimka činští císaři většinou nebyli buddhisti, ale přesto budismu se stal součástí čínskoj, čínské kultury, protože oslovil intelektuály. V Číně byla doba takzvaného zkoumání mystérií a ti učenci taoismu, konfucianismu zjistili, že ta mystérie buddhismu, může lidi nejlépe oslovit. Tež na základě těchto symbolů, které tady máme. Chvájen, znamená doslova věnec, květin. Co jsou květiny? To jsou symboly toho, čemu se říká v čínštině tátung. Tátung znamená velká stejnost. My se nacházíme ve velké stejnosti, která nám zprostředkuje vědomí. A to, jak manifestoval fázán Císarovně že rozložil v sále různé lampy, Sítky různých lamp, které hořily. A pak tam dal zrcadla. A ten oheň těch lamp se spojil v těch zrcadlech v jeden celek. Přestože tam dal stovky lamp, oni se spojili v tom zrcadle, každá lampa byla navázána na tu další lampu až nekonečná série lamp. Ze 100 lamp se stala nekonečná série lamp. No a v tradici yogačána ta nejdůležitější meditace je právě na vědomí, které je jako zrcadlo. Hm? Vědomí, které je jako zrcadlo. Vědomí, které na zrcadle, do zrcadla dáme sto různých předmětů a budou stejný. Je to tak? Hm? Dáme tam hovinka dáme tam voňavky, všechno bude stejný. Je to tak? Hm? No a právě podstata vědomí je stejně jako zrcadlo, stejně jako prostor, ve kterém se všechno objeví, ale ten prostor sám si nevybírá, zrcadlo si tež nevybírá. To, co si vybírá, to je to hmm. A to zrcadlo je to, co integruje nás integruje v ten celek. A v tom celku vidíme to, co je protikladné v rámci stejnosti. A ta stejnost to je integrita. Ta otvírá ten nekonečný prostor, který se otevře zývání Budhy. <laughs> Krásný symbol. Teď Buddha zývne a ten, kdo nemá víru v ten prostor, ten to nevidí. Ten prostor tam je. ale ten, kdo v něj nemá víru, ten ho nevidí. Ty nekoneční bodhisattvové, budhové, všichni jsou v tom prostoru, ale kdo nemá víru, ten ten prostor nevidí. V Číně je hora Manjúšriho, hora Samantabhadri, hora Křítigárba, hora a Avalokytéšvára, to jsou ty čtyři nejhlavnější svatý hory. Ty poutníci, kteří jdou na tu horu, já taky jsem byl jeden z nich, nic nevidí. Jsou hory, jako každá jiná hora. Pěkný kopečky, tam jsou všude kláštery. No a teď je... Literatura těch poutníků, kteří na těch horách právě potkají Manjushriho, jako ten Bodhisattva Shin, což je největší i v Číně v moderní historii, osvícený zenové mista, stejně tak ten korejský mista, pět hor, eh, devět hor. Ten vidí ty, na té pouti ty různý Bodhisattvy. Čím je vidí? Okem víry právě. Potkávají je, mluví s nima, hm? tak jako Abraham mluví s anděli, hm? Hm? jako Buddha mluví, nebo Kristus mluví s těma všemi různými dňáblíkami, který ho pokoušli a nazývá je kamarády. Hm? Tím pádem si je podmaňuje. Hm? Jak si je podmaňuje? Hm? Otevřením toho prostoru, do kterého se všechno vejde. Ďábli, bozy, hm? všechny různé bytosti, jejich formy pro nás připadají úplně neskuteční. V máme všechny ty bytosti v tomto eh, spisu v buddhistických spisech jsou specialisti na no, ty různé bytosti, které my nevidíme, kináry, gandharvy, kteří žijou ze, ze zvuku, žijou z, z výparu, žijou z různých neskutečných věcí, které my nevidíme. No ale všude jsou okolo, a jsou integrovány do toho jednoho velkého celku. A ten celek se otevírá právě tím, že my máme víru v to, že to, co my vidíme, není objektivní, ale to, co arahati, co budhové vidí, to má objektivitu. Proč? protože to vidí z hlediska integrity. To je závislé vznikání. Nic se neobjeví bez toho, aby to bylo součástí celku. Ale my to jako součástí celku nevidíme, proto potřebujeme víru, aby jsme to viděli. A když vidíme víru, tak všechny ty bytosti o kterých sútry mluví, o kterých buddhistické písmo mluví, my je cítíme, ty jsou tady. Hm? Protože to zrcadlo, ve kterém se všechny jevy dějí, hm? to naše vědomí, to eh, obsahuje všechny jevy. Ale to naše rozlišující myšlení to nás od těch, od ty integrity všech jevů, od ty propojenosti všech jevů oddělují. Úkol Avatamsaky Sutry je předat vizi světa, ve kterém ideál integrity a všechny fenomény tvoří jeden celek. Tím, že Ideál a fenomény tvoří jeden celek, tímtež všechny fenomény, dobré, špatné a tak dále, hezké, nehezké, se navzájem propojují. Protože se navzájem propojují, my najdeme integritu v tom neskutečně v rozličném světě protikladu. Když najdeme integritu v tom neskutečně rozličném světě protikladu, my najdeme utišení. Utišení, který neustává. Když stoupíme do samády na základě nějakého objektu, no tak máme stav utišení, ale který zanikne. Když my s tým, ten objekt zase změníme, no tak to utišení zanikne. Ale tohle utišení na základě integrity nemůže zaniknout. To je výhoda bodhisattvoských praxe. Že to utišení musí přijít zároveň s integritou. Když to utěšení přijde zároveň s integritou, my se ocítáme v tom, čemu se říká bodhisattva vyhára. Přebývání bodhisattva. Hm? To znamená prebývání v bodičitě. Praxe bodhisattva je praxe prebývání v bodičitě. A to prebývání v bodičitě usnadňuje a po usnadnění zdokonaluje právě víra. Ne víra v něco, co je nad náma, ale víra v něco, co jsme. My jsme ta integrita, my jsme to zrcadlo který ty všechny jevy odráží. Ať už je vidíme, nebo je nevidíme, to, co vidíme, nám jedině může zprostředkovat vědomí. Čili náš svět se, aby se vyjeví ve vědomí. Všechno, co můžeme poznat, co jsme poznali v minulosti, co poznáme v, v, v přítomnosti, co poznáme v budoucnosti, se musí vyjevit ve vědomí, jinak to nepoznám. A ve vědomí ta rozličnost všech jevů, která je dána karmou, hm? z hlediska vědy je dána genetikou, z hlediska náboženství je dána karmou. Hm? všechno se projevuje právě v tom prostoru jednotného vědomí. To je vypasana v tradici yogajara. a To je vlastně vypasana vůbec v tradici bodhisattva. Yoga-čára znamená jednání na základě jogy. Jednání na základě jogy je jednání na základě integračního integrační mysli. Ta mysl integruje svět v jeden celek. A jestliže na základě víry integrujeme mysl v jeden celek, který je neohraničen. Tak vstupujeme do prebývání bodičita. Co znamená bodičita? Mysl body. Mysl osvícení. Ta mysl, která integruje, tež prosvěcuje. Jestliže náš objekt je malý objekt, tak prosvítí malý objekt. Jestliže náš objekt je prosvítí nekonečné horizonty. To je filozofie Ava Jestliže dáme před zrcadlo jednu lampu, budeme vidět 20 jen jednu lampu. Když dáme dvě lampy, To světlo těch dvou lamp se rozšíří a naváže na sebe. Jestliže dáme před zrcadlo stovky lamp, no tak uvidíme nekonečný prostor, nekonečně osvícený prostor. A každá světlo, každý lamp je integrovaný do světla vedlejší lamp. A světla vedlejší lampy jsou integrovany do toho celku. Hm? A to je svět avatamsaky. Svět, ve kterém všechna světla hm, tvoří jeden celek. Všechny fenomény tvoří jeden celek, protože. Ten základ mysl, základ mysli, ať už ho nazveme důvod existence, nebo ho nazveme álája, nebo ho nazveme jakkoliv, kontinuitum, kontinuita vědomí, ten se prosvícuje sám. Ale to není žádné probuzení, to je přirozený stav. To není probuzení, ale poznání přirozeného stavu je cesta k probuzení, k velkému probuzení. Proč velké probuzení? Protože to je nátura mysli samotné, že prosvituje prostor. Jestliže Náš prostor je nekonečný, prosvědcuje nekonečný prostor. Jestliže náš prostor je malinký, prosvědcuje malinký prostor. Teďkon naše mysl, to se učíme v meditaci. Hm? Naše mysl má schopnost z, z malého, Předmětov udělat nekonečnou, z nekonečného předmětu může znova zcvrknout do velikosti špičky jehly. To se všechno učíme v meditaci. To jsou kasíny, to je základní meditace v trevádově tradici. Když se naučíme kasíny, můžeme z malého mentálního objektu, všechny objekty meditace jsou mentální objekty. Protože jenom mentální vědomí může rozvíjet koncentraci a moudrost. Z malého předmětu, mentálního předmětu, my můžeme udělat celý svět. Z celého světa můžeme svrknout do špičky jehly. Hm? To je běžná funkce vědomí. To není tak těžké se naučit. To se můžete taky naučit. To není žádná těžká věc. Mysl má tu schopnost se nacházet v těch nejmenších dimenzích a z nejmenších dimenzích zase udělat ty největší dimenze, které jsou možné. Všechny světy, všechny univerze, včetně černých děr, všechna tělesa. No a teď tahle ta schopnost vstoupit do nekonečného prostoru, ve kterém všechny fenomény se sjednocují, se nazývá prebývání v bodičitě. Těch prebývání v je deset. Hm? Ty jsou krásně poeticky vysvětlený. Jestliže si vstřebáme prebývání v bodičitě, no tak začneme jednat podle bodičity. Jestliže jednáme podle bodičity, osvojíme si všechny párami, všechny dokonalosti. Když se osvojíme všechny dokonalosti a předáme je pro dobro všech bytostí, Získáme přímou zkušenost Dharma a stáváme se Bhumi Bodhisattva. Bodhisattva, který má základ v pravdě Budhu. Ne v naší pravdě, ale v pravdě Budhu. Ten Bodhisattva, který má základ v pravdě Budhu, se dostal do Stádia praxe, které se jmenuje pramudita. Pramudita znamená radostné stádio. Neprestává se radovat. Neprestává se radovat, protože už nemůže ztratit tu integraci v celek ve všem, co dělá. I když si zavazuje tkaničky, hm? Tak je integrovan v celek. Tak zavazování kaníček mu přináší neskutečnou radost. I když se drbe, má neskutečnou radost. To drbání <laughs> ho integruje do toho neskutečného celku, který je část. I když se prdne, má neskutečnou radost. Proč? Protože to jeho padnutí ho integruje v ten celek, který jeho je část. No takový bodysatva nevychází ze samády. Aby jsme se tam dostali, musíme projít těma dvěma stádiemi, které jsou tady neskutečně poeticky vysvětlení. A všechno dává význam. Všechno dává význam v symbolech. Tak protože v našem Hradinovi, Sudánovi, ta Víra se plně krystalizovala, tak manžúšry, což je vtělení transcendentální moudrosti, ho pošle studovat přebývání v bodičitě, praxe bodičity a předávání sebe ve prospěch všech bytostí. Hmm? No a první ho pošle Manjushri, jeho duchovní rádce, neboli transcendentální eh, moudrost, ho pošle k učiteli, který se jmenuje Guna Mega. Hmm? Guna Mega znamená mrak, cnost. To je tež všechny tyto jména, mají poetický význam. Proč mrakctnosti? Sutra transcendentální moudrosti vysvětluje. Hm? To je důležité, to jsou všechno inspirované sutrami transcendentální moudrosti. Když vidíme mlhu nebo mrak hm? z dálky, zdá se to jako něco, co je hmotné, co je možné uchytit. Je to tak? Hm? Z dálky mlha vypadá jako něco hmotného. Mraky vypadají jako něco hmotného, co se dá uchytit. Je to tak? No a když se dostaneme do prostředka mlhy, do prostředka mraku, co se stane? Nic nevidíme. Protože nic nevidíme, vidíme všechno. <laughs> a tím se dostáváme do prebývání v bodičitě. Hmm? Tím, že se dostaneme do prostředka mraku, uprostřed mraku nevidíme nic, začneme vidět všechno. A ten Guna Megha učí naše, našeho hrdinu. Sudánu, což znamená, jak dobré dávání, tak to znamená do, dobrý poklad. Hm? Sudána je poklad cností. A ty cnosti pochází právě z té bodičity, která v něm vyvstala, ani, jak říká Šantideva, ani neví jak, se dostal k tomu pokladu srdce a ten poklad v sluce, všechno v něm prvnění. Najednou nevidí nic a vidí všechno. <laughs> hm? Nevidí nic a vidí všechno. A to je mrak cností. Z dálky to vypadá jako něco, co se dá chytit, hm? co skutečně existuje, když se Člověk v uprostřed, nevidí nic a, a pozná, najde klíč ke všemu. Hm? Srdce se otevře pro ty nekonečné horizonty, které nás dělejí od nás samotných. Hm? Proto Guna Mega, to je Bikšu, to je důležité, symbolické. Bikšu je žák buddhy. Žák budhy touží po čem? Dostat se ven z této samsáry, z toho utrpení. Je to tak? Ale jelikož je, jestli je realizovaný žák, tak poznal nirván. Poznal nirvanu, poznal všechno a nepoznal nic. Dostal se do prostředka mráku a nic nemůže chytit. No a pak, co se stane? Tento svět připadá jako sen. Proč máme problém? Protože tento svět a my sami si nepřipadáme jako sen. Hm? tak vidíme mrak a myslíme si, že je to něco, co se dá chytit. Hm? Je to tak? Asi <laughs> Teď se Sudána dostal do prostředka mraku, protože v něm ta víra dozrála, no nevidí nic. To znamená, Manžušri správně nasměroval. Ta bodičita v něm může dozrát. A viděl Manžušri protože v něm ta víra dozrála. jestli v nás víra nedozrála, mi nikdy žádnýho Manžušriho nepotkám. A proto... To první stádiu, že se ocetneme uprostřed mraku a nevidíme nic, se jmenuje začáteční iniciace. A ten guna mé ten žák buddhy, ho učí praxi napomínání se na prezenci budhu ve všech směrech, ve všech časech. Čili on začíná chápat, že ta čistá země, která nás integruje do toho duchovního celku, je tady, někde jinde nebude. Tady uprostřed toho mrakocnosti, když je člověk vzdálen, ho vidí jako něco, co se dá chytit, když je člověk v něm, nevidí nic. Protože nevidí nic, získal počáteční iniciaci hm? v solidní praxi bodičity, probuzeného vědomí. Hm? Není to pěkný? Já to má jako obvykle nepochádek v těch poznámkách, musím se najít. Čili to první prebývání vodyčitě se nazývá začáteční iniciace. A ta začáteční iniciace je daná tím, že si vzpomínáme nebo upomínáme se na to, že jsme v přítomnosti budů ve všech směrech. A tím pádem jsme spojeni s jejich čistou zemí. No a tím pádem Sudána je dobře nastartován, ocitnul se uprostřed mraku cností a nevidí nic. A tak je správně nasměrovan a může se učit dát. Jestliže nejsme správně na směrování my se nic nenaučí. A ta on se vždycky budá, sudána, u každého učitele, ke kmumu přijde se ptá, jak bodhisattva správně praktikuje a jak bodhisattva správnou praktikou, získá vše vědomost no a on, ten Guna mega jako každý následující učitel, až po Samantha badru, který ho integruje do celku, mu poví, já chudák, jenom vím tuto metodu. Jak vidět buddhy ve všech deseti směrech, a upomínat se, že jsem v jejich přítomnosti. Já jenom vím tohle, to, co já ti můžu učit o těch neskutečných cnostech bodysatvu, který jenom nevidí nic jiného než ten celek a z toho celku jsou, v tom celku nachází život. Já tě můžu nasměrovat jenom na tohleto, aby si viděl ty budhy ve všech směrech. Jestli chceš poznat víc, tak ho posílá k dalšímu bikšu, který se nazývá Samudra Mega. Samudra je oceán a méga je zase mrak. Mrak oceán. A v mraku oceánu on získává druhé přebývání v Bodičitě, kterému se říká eh, eh, příprava základu. Tím, že vidí Budhy ve všech směrech, je iniciovan a teď má přípravu základu. Protože ten samudra mega ho učí, jak poznat světlo ve všech těch směrech, v deseti směrech, ve kterých si upomíná na přítomnost Budhu, jak v tom světě poznat to světlo, které to všechno prosvěcuje. A to je vlastně. Prava toho základu, správného základu, na základě správného základu, pak máme správnou praxi, správnou praxi bodičity. Kde to máme? Tak ten samudra mega bikšu eh, ho učí, to nebudeme probírat, to mám tady, eh, těch deset aspektů, jak upevnit hm, vystání bodičity. A hlavně ho učí tomu, jak eh, zůstávat stále v prázdném vědomí. Sledování prázdného vědomí. On může pochopit tu přítomnost budhu ve všech směrech tím, že stále prebývá v prázdném vědomí. A to prázdné vědomí to sféru budhu prosvěcuje. Takže on ho učí, aby prosvítil tu přítomnost Budhu ve všech směrech prázdným vědomím, transcendentální moudrostí. A tím si připraví pevnou půdu pro Přebývání v bodičitě, Přebývání v probuzeném vědomí. No a e, jelikož si připraví pevnou půdu přebýváním v prázdné mysli, může se dostat do stádia správné praxe. Hm? Bez prázdné mysli my se do stádia prázdné praxe polisatů nedostaneme. No a ten e, žák Budhy, proč začíná u žáku Budhy? To je též podle sutry transcendentální moudrosti. Žáci Budhy, jestliže jsou realizovaní a mají přítomnost nirvány, no tak e, pro ně není těžké pochopit prázdnotu mysli. Hm? ocitli se uprostřed mraku a nic nevidí. <laughs> hm? Tak oni nemají velký problém, jenom je musí manžušri je musí poučit, aby pochopili hm? tu původní prázdnu tu mysli. Protože oni už realizovali Nirván, ale nerealizovali bodhichitu. Proto manžušri v této sutře vede na jich kde jim přednáší o bodyčitě. Protože oni byli v džetavaně, ale neviděli, jak se prostor rozšířil zívnutím Budhy. <laughs> tak Manjúšri ve své soucitu je vede na jich a tam jim vysvětlí, jak význam toho zívnutí Budhy, které rozbije náš malý prostor a otevře nám prostor srdce. Víry, hm? prostor mraku, ve kterém nic nevidíme a začneme vidět všechno. No a eh, ten mu zase řekne, já jenom vím tohleto, to přebívání v prázdné mysli, co já, hlupák, mám ti povídat o nekonečných cnostech bodhisatů, jdi k dalšímu bikšu, třetí bikšu. Hm? Dál na jich, protože manžel už pošle na jich, tam učí ty žáky, aby otevřeli oko transcendentální moudrosti. Tak dál na jich, a tam se setkáš s, to jsou všechno symbolické názvy, tam se setkáš s Bikšu, s žákem Budhy. Který se jmenuje Shanzhu. to znamená dobré prebývání, správné přebývání. A správné přebývání je technika. která se jmenuje na základě prázdné mysli poznávat osvobození bez hranic. Osvobození bez hranic, to je správná praxe podičity, založená na správném nasměrování a na prázdné mysli. Jestliže na základě tohoto správného nasměrování pak my můžeme praktikovat osvobození bez hranic Dostáváme se do třetího prebývání v bodičitě. A to třetí prebývání v bodičitě se jmenuje prebývání ve správné praxi. Prebývání ve správné praxi je prebývání v intuici na základě bodičity, na vysvobození bez hranic. Čili intuice o nemožnosti individuálního probuzení. A jak to jde dál, dozvíme se odpoledne. <laughs> tak jsme došli do třetího přebývání v vodičitě a odpoledne budeme pokračovat. Tak dáme 10 minut přestávky.